פרק ט' בשנת אחת לדריווש בן אחשורוש, מזרע מדי אשר הומלך על מלכות כשדים. בשנת אחת למולכו, אני דניאל בינו אותי בספרים, מספר השנים אשר היה דבר אדוני אל ירמיה הנביא למלות לחורבות ירושלים שבעים שנה. ואת תנא את פני אל אדוני האלוהים לבקש תפילה ותחנונים בצום ושק ואפר. ואת פללה לאדוני אלוהי ואתוודא ואומרה. עמנה אדוני האל הגדול והנורא שומר הברית והחסד לאוהביו ולשומרי מצוותיו. חטאנו ועווינו, הרשענו ומרדנו, וסור ממצוותיך וממשפטיך. ולא שמענו אל עבדיך הנביאים, אשר דיברו בשמך אל מלאכנו, שרינו ואבותינו, ואל כל עם הארץ. לך, אדוני הצדקה, ולנו בושת הפנים כיום הזה. לאיש יהודה וליושבי ירושלים ולכל ישראל הקרובים והרחוקים בכל הארצות אשר הידחתם שם במעלם אשר מעלו בך. אדוני, לנו בושת הפנים למלאכנו, לשרינו ולאבותינו אשר חטאנו לך. לאדוני אלוהינו הרחמים והסליחות כי מרדנו בו, ולא שמענו בקול אדוני אלוהינו ללכת בתורותיו אשר נתן לפנינו ביד עבדיו הנביאים. וכל ישראל עברו את תורתך, וסור לבלתי שמוע בקולך. ותיתח עלינו האלה והשבועה אשר כתובה בתורת משה עבד האלוהים. כי חטאנו לו. ויקם את דברו אשר דיבר עלינו ועל שופטינו אשר שפטונו, להביא עלינו רעה גדולה אשר לא נעשתה תחת כל השמיים כאשר נעשתה בירושלים. כאשר כתוב בתורת משה את כל הרעה הזאת באה עלינו, ולא כילינו את פני אדוני אלוהינו לשוב מעווננו ולהשכיל באמיתך. וישקוד אדוני על הרעה ויביאה עלינו כי צדיק אדוני אלוהינו על כל מעשיו אשר עשה ולא שמענו בקולו ועתה אדוני אלוהינו אשר הוצאת את עמך מארץ מצרים ביד חזקה, ותעש לך שם כיום הזה, חטאנו, רשענו. אדוני, ככל צדקותיך, ישוב נא אפיך וחמתיך, מעירך ירושלים, הר קודשיך. כי בחטאנו ובעונות אבותינו, ירושלים ועמך לחרפה לכל סביבותינו. ועתה שמע אלוהינו אל תפילת עבדך ואל תחנוניו, והאר פניך על מקדשך השמם למען אדוני. הטה אלוהי אוזנך ושמע, פקח עיניך וראה שוממותנו, והעיר אשר נקרא שמך עליה. כי לא על צדקותינו אנחנו מטפילים תחנוננו לפניך, כי על רחמך הרבים. אדוני שמעה, אדוני סלאחה, אדוני הקשיבה ועשה אל תאחר. למענך, אלוהי, כי שמך נקרא על עירך ועל עמך. ועוד אני מדבר ומתפלל ומתוודה, חטאתי וחטאת עמי ישראל, ומפיל תחינתי לפני אדוני אלוהי על הר קודש אלוהי, ועוד אני מדבר בתפילה, בת והאיש גבריאל אשר ראיתי וחזון בת תחילה, מועף בעף, נוגע אליי כעת מנחת ערב. ויאבן וידבר עמי ויאמר, דניאל, עתה יצאתי להשכילך בינה. בתחילת תחנוניך יצא דבר, ואני באתי להגיד כי חמודות אתה, ובין בדבר והבן במראה. שבועים שבעים נחתך על עמך ועל עיר קודשך. לכלי הפשע ולהתם חטאת ולכפר עוון ולהביא צדק עולמים ולחתום חזון ונביא ולמשוח קודש קודשים. ותדע ותסכל מן מוצא דבר להשיב ולבנות ירושלים עד משיח נגיד שבועים שבעה ושבועים שישים ושניים תשוב ונבנתה רחוב וחרוץ, ובצוק העיתים. ואחרי השבועים שישים ושיניים, ייכרת משיח ואין לו, והעיר והקודש ישחית עם נגיד הבא, וקיצו ושטף, ועד קץ מלחמה נחרצת שוממות. והגביר ברית לרבים שבוע אחד, וחצי השבוע ישבית זבח ומנחה, ועל כנף שיקוצים משומם, ועד כלה ונחרצה, תיתך על שומם.